Kalendërimet tonë apsolutë i takojnë vëtëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit e Botra ve Kryusit të gjithësis, për shëndetjet më shira dhe bekimet e Allahu Tebarike vë Teala, qofshemi më të mirën dhe zëtëriju në bë nga mërru e Muhamedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të, të ti besnik, këmbi familët ti të, të ndarshme dhe mbi gjitha tata cilat e ndjekër rrugën e ti më të mirë dherën e ditëm e gjikimit. Sot me lenin Allahu te bareke o te ala do te ndajm disa caste ne nje tematik, fjalterte tematikave te Kur'anit Allahu te bareke o te ala. Dhe si vazhdimsi e temes te cilon e fillum dje, ajo es te menduarit, te medituarit dhe perdorimi mendjes ku Allahu te bareke o te ala 10ra dhe 100ra ajete ju flet ne palmet Kur'anit dhe fjaleve te ti, tij, njerzo te celesh e përdorim me indjen e tëre. Dhe thashtë se kjo tem është me deg të gjata, dhe ndoshtë ta duhet një legjarat dhe një sëri legjarat ashtë që të njëriju ta përmbledhë sa do pak temën e meditimit. Mirë po, në këtë muaj është përqëllim që të njëftohet njëriju me disa prej tematikave Dhe të, të friskohët me disa prej temave të Kuranit Allahu të bareke Allahu gjelle gjelalu hu përsi e përmendi Ullul el-bëbë Njes të mendjes Njes të cilat e përdori logikën e tëre Ve të mënduarit e tëre Allahu vazhdoj në ajetin në surës Eli Imran duke than El-edhi në jedhë kurun Allah Ata të cilat e përmendin Allahu të bareke Të do me than se Rezultatet e menduarit, dhe rezultati e përdorimit e përdorimit të mendjes duhet mëqen përmendi Allahu te bareke ve te ala. Fundi duhet mëqen Allahu xhel xhel xelalu ande tha alladhina yadhkuruna allah qiyamen wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Allahu te bareke ve te ala tha ata do të kanë mendje e përmendin Allahun. E përmendin Allahun xhel xelalu do të gjëjnë në këmbë. Pasaj duke qenë ullur Pasaj duke qenë shtrir Tri gjendjet e zati ko njëriju në jetën e kësaj bote Pasaj prapla jetë e fekërun Pasaj tha prapa ta mendojnë Prapa ta logikojnë Prape përdojri mendjen Sot dhe të shofëmi Sa është me rëndzi Që njëriju me mendje Ta përmendë Allahun të vare këhu e te ale Në munges të përmendjes Allahu gjellë e gjelalu hu Mendja ndryshkët Në mungesë të përmendjes Allahu te bareke u te ala mendja humb funksionin e tij. Nuk i jep frytet e saj. Njeriu është krijuar që të jeton me Allahun te bareke u te ala. Prandaj ajeti më i madh në librin e Allahu xhella xhalalu është ajeti Kursi. Është ajeti Kursi, jo për tjetër, përveçse në kët ajet është përmendur madhështia e Allahu te bareke u te ala është i përmendur emri majrë malë i Allahu te bareke wa te ala Allahu la ilaha illa hua lhajju lkajjum është Allahu a i cili meriton të adhëruat në mënyrë ekskluzive dhe veçant dhe është i aj i gjalli i pa filim, gjallërija ti nuk ka filim te bareke wa te ala dhe është kajjum, dhe është kajjum qka është kajjum? aj me të cilin jeton gjdo sen, frimon gjdo sen, jeton gjdo sen Pa, Allahun të bare, kjovë të ala, jetët nuk ka mundësime e gëzistuhe. Allahu gjelle gjelalu në i kanon jetët. Mirë po. Nëse neve nuk e përmendën mjë ata, me zemër, me gjuhë, me shpirtin tonë, nuk e ndjejmë pranienë Allahu të bare, kjovë të ala, në jetët tona. Atëherë gjallëria e jonë ka me shku drejtë shkatërimit. Gjallëria e jonë ka me shku drejtë zbehjes. Andaj, imam Bukhari dhe imam muslimit. Kan ze hadis nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka than sallallahu alaihi wasallam meta lldhi yadhkur rabbihi wa meta lldhi la yadhkur rabbihi shembullin e dh, ati icili e përmend zotin e tij me shembullin e ati icilin nuk e përmend zotin e tij na cila shembulli ka meta lldhi hyi wal mayit sigur shembulli te gjalles te vdekurit domthon njeriu icili e përmend zotin e tij na Allahun e ti Allahun te varek jove te ara është cikur shembuli e ati cilë është i gjallë me një të vdekur para me ndoni njëri të gjallë njëri të vdekur në njënën për e dy hadithëve të sahiut Bukharit përmendit shtëpia e gjallë me shtëpia në vdekur mund të para me ndoni se një shtëpia të vdekur me njështë të vdekur sa kishme qene dashër për ty e me jetu në atë shtëpia Sa kishë me qenë harmonike Me jetu në ashtë të pi Në një vend kër nuk përmendet Allahu te bare Kjove te ara Për nga meri sallallahu a.sallem E ka krahasua e sikur një shtë pi E mbushur me gjenazë Allahu në rujt A tjetohet aty A është komode Dhe është në përpudhje Me natyrshmarin e njërijut Që tjetohet me një vend Kër ka të shtrim gjenazë Jo Për nga meri a.sallam Kështu i ka bo krahasime Senjeriu i tij, nuk e përmend ngjua e tij Allahu te bareke u te ala, ai esht i i vdekur. Para ashtrohet pyetja, fizika e tij esht e gjall. Kemë përmend më qindra herë, se njeriu nuk esht njeriu me fizikën e tij, esht me shpirtin e tij. Njeriu nuk esht njeriu, ma ata e cila e dallon pamën në pamën e jashtme, jo. Kta Allahu te bareke u te ala nuk e shikon fadet, e shikon shpirtin e tij na. Andaj, sa e përmend me Allahun te bareke u te ala Atë që jemi prej gjallërisë Dhe atë që jemi prej jetës së vërtet Andaj, ta shikojnë në në livrën Në Allahu të vare kjovë të ara E në sunetin e pengameri sallallahu alaihi sallem Sa kohë vlerë me përmendë Allahun të vare kjovë të ara Nuk është për qëllim me përmendëve të më Allahu në gjellu ala me, me dorë dhe me të sbi Kjo është njona prej, prej adhurimeve Njona prej përmendjeve Qëllim dhe synim i lartë Dhe i përmendjës Allahu të e bare, kjo e te barke, ala është zemra me përmendjë Allahu në gjellë e gjellë e lëhu. Kërthush Subhan Allah il Adhim, Kërthush Allah është i pasër nga gjdoj e metë, Shpirë t'i o të mudridë, Pas t'i muqetsu e. Kërthush Elhamdu Lillah, Falëndërimë t'i takojnë vetëm Allahot, Me ndjek e tamë. Kërthush La Ilaha illa Allah, Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut Atëherë vërtetë mësë me pas të adhuruar me merit përveç se Allahut Mësë mu mahrit me kur që gjithë përveç të përveç se me Allahun të bareke A ndaj dhe njëna prej kuptimet të fjallës ilaha Qila është? Në gjuhën arabe, fjalla ilaha i kështat kuptimi Kemi përmend një, një një gjerat të veçan Kuptimës e fjallës ilaha Sëpse në thojna la ilaha illallah Ska ilaha përveç Allahut E njona prej kuptimet të ilahit cila është E ledhi ju te adjebu bihi Ajo me të cilë njeri ju mahnitet Wa ju dheshu bihi Dhe ajo me të cilë njeri ju quditit Në më dhonë, njeri ju kërë e kohë një ilah Mahnitet ma ta Ta shkrahë asoj e vedetën të të të të në tane, Kur ki thonë la ilahe illallah Nuk ka të adhuruar me mërit përveç Allah E me të qka quditësht në jetën të të të të të të të të të të të të të të të të të t A çuditësh me pamjet e bukura të krijimeve të Allahut, a çuditësh me njerëzit, a çuditësh me veten tënde? Çuditësh me shumë sende, mahnitësh me shumë sende. Çdo send e cila të shkakton ti mahni, do ta marr shpirtin, ka marr prej Ilahijes, e kishte ndërua ata në Ilahin tan. Ana nuk është për të qejlum me than Subhanallahu me gojë, ndërsa Subhane nuk ka ndigjë tjetër. Nuk është për të qejlum me than Elhamdulillah me gojë. Falënderimet i takojnë Allahut me gojë, ndërsa në realitet te falendëron dikant tjetër. Andaj, Allahu na rujt. Andaj, përmes dy Allahu xhallalu ka një, do të them një të madhe, ti që më përmend Allahu xhallal xhallaluhu nga ana tjetër, përmes dy Allahu te bareke u teala ka për frytëve dhe rezultateve të mua të cilat njeriu nuk ka mundësi mi paramenduar. Përmes dy Allahu te bareke u teala, në sahih Imam Muslimit Nga Ebi Horej Radiallahu Han Se thot ishmi duke esme Për nga meri në sallallahu alaihi sallam Në disa rruk të mekës Ishmi duke esme në disa rruk të mekës Kaluan pra një kodre Dhe tha për nga meri sallallahu alaihi sallam Si ruha dhe gjumden Tha etsni se kjo është kodra gjumden Ka po sejmënin gjumden Pasaj tha Sebe kal muferridun Kanë mri Dhe kanë kalue shkall të larta El muferridun Qile, ja Rasullallah Wamell muferridon I than, ja Rasullallah Qka janë muferridon? Kush janë këta muferridon? Në gjuhon arabe, muferridon është a i cili e bandi kanë tjetër një E përmenë si një Muferrid, muahid është a i cili e trajton tjetër nësikur një Tha sallallahu alai sallam Shkun largë këta I than, kush janë, ja ya Rasullallah? Kështë janë një Rasul Allah Thapen nga meri alaihi salatu vë salam Edhe akiru në Allah e këthira Ata të zëtë e përmendin Allah unë shumë Kanë shku largë Kanë shku largë Ata të zëtë e kanë përmendin Allah unë të barë e kjo vë të ala Kanë mëritë arshë i Allahu gjelle zelaluhu Shpesher njeri ju e të në tokë Mirë po i shpirë ti ti ka shku largë Shpesher njeri ju nuk fletë Nuk nëzirë në fjallë nga goja ti Ka thonë Gjunejdi Gjunej Ka dhanë, vëllohi, që tërëdhët vite, tërëdhët vite, jo një vjetë, jo dy, tre, tërëdhët vite, thotë, une ulem me njerëzë, ku vendoj me njerëzë, në vendtakimet e tëre. Ka dhanë, une nuk flasheq, vetëm ulem me ata. Ka dhanë, ata mendojnë kërë më shikojnë mu e se jam të këshirë të ata. Kërë ata më shofinë mu, mendojnë së në jam të mendu për ta. Ka dhanë, dërse honë e ku më hipë në orëshinë, Allahu Gjellu Alateri. Duke përmend Allahun te vare ke u teala. Ande qadan sallallahu alaihi wasalam sabaqul al mufarridun. Kan shko larg, ata zot e përmendet Allahun shumë. Njëriu atse e përmend Allahun asç është i gjallë. Gjallëria mirë vetëm pa ati i cili është i gjallë, El Hayyul Qayyum. Gjallëria te cilët nuk ka fillim, dhe gjallëria te cilët nuk ka mbarim. Te bareke u teala. Te bareke u teala. Ne sunen Imam Tirmidhiu dhe ibnë majgës nga për nga meri sallallahu aleyhi sallam se ka tanë aleyhi sallatu e sallam ma min kaumin jekumune min mezlisin lajët kurun allahe teala të të nuk ka ndë një mezlis dhe një vend takim dhe një vend tubim dhe një shëqirim me njerëzit gjdo shëqirim, gjdo takim edhe kur del me dikan me pinë dhe një kafe dhe një qaj gjdo se dhe përpëshin kjo ta sallallahu aleyhi sallam lajekumune ata kur të ngritën Në senat me zlisë nuk e kam përmendë Allahun të ebare kjo e të ara Illa kamu a mithli gjifet i himar Ata nuk gritën vetëm se si ngërdësira dhe si të softina e gomarit Allahu në rujtë Qikënë qëfar përngjasimi dhe qëfar shëmbodhimi për nga merit a lei salatu e salam Me njeri unë i cili nuk e përmendë Allahun gjelle gjelalu E ta është në muina me po një logaritje shumë të thjesht pahina llogaritje detale sepse me hina llogaritje detale është shumë shumë neveritse. Shumë mirim i madh e fatkësi e madhe, po një llogaritje e përgjithshme pahina holësira. Të cilat janë përmendit tona në ditët tona, më shumë Allahu apo dikush tjetër. Të Allahu te bareke ve te ala është i përmendur dhe yon absolut apo dikush tjetër çdo njëri në një, një vetveten e tij na ka thënë Allahu te bareke ve te ala وكان الانسان على نفسه بصيره jerive një vetveten e, e tij mirë që është Allahu te bareke ve te ala e ka krijuar ta ka vendosë mengjëll në pjesën më të lartë të trunit ataj do heq ataj do heq Allahu te bareke ve te ala kanë thënë dietar se Allahu jelle wala e ka vendos trunin në pjesën më të lartë të njerëzit dhe bardun e ka vendos ma poshtë që me të regu e se mendje dhët me qenë kryesoria mendje dhët me qenë kryesoria e ka vendosë mas lartë i ja Allah të e barë e kjove të ala mendje, pse? që me aludu dhe me ba me shenë se oju njerës me mendje u dheqët me mendje dheqët, jo me bark barkën e ka ba në mes po disa njerës fatë ketësisht e kanë murë mendje, e kanë futë në barkë dhe e kanë burgosë dhe nuk dojnë me me ndi për ta edhe e kanë, e kanë Shoshit dhe e kanë vendosat i ku vendosat ushqimi Allahu në rujt Allahu të barëke o të ala i ka qyt me mend Ata njërë të të sirat e përmendin Allahu të barëke o të ala Për ndryshe i ka vendos në vendin e ngërdësirave Dhe coftinave Wa kene aleyhim hasraten Dhe tha sallallahu aleyhi sallem Ata nëse nuk e përmendin Allahu të barëke o të ala Kene aleyhim hasra Kami godit pikhlimi Kami godit mërzia Kami gëdit brenga Dhe se nuk e përmendë Allahu në gjelalu Andaj të i shef njerëzit Se rrinë bashk, qoqërohen Kuvendojnë Dhe prap nuk janë të lumëtur Dhe qohën dhe ju rejt një një tjetrin Dhe dalin për e kuvendimit Dhe duke u rejt një një tjetrin Se val, nuk e ka përmendë Allahu në gjelalu Kanë bo bisedat të kota Kanë bo bisedimet të, të pavlera Pachmim, boshe, kelem feris Fjal e tha të zbrast Vetëm Allahu Gjelle Gjelalu është a i cili i freskon me zlisët tona A i cili i freskon me zlisët tona Thot për nga meri Alehi Salatu Vësselam Nja adith të së në kanë zirë Imam Tirmidhiju Imam Tirmidhiju në sahihun e tina Ka than Se ardhë një ri të për nga meri Alehi Salatu Vësselam Arë një ri të për nga meri Salatu Vësselam dhe i tha Ja Rasul Allah Oj dërguari Allaho I tha, ja Rasulullah, dyrët e khajrit janë shumë Dyrët e khajrit janë shumë Dhe nuk ka dëshimë se dyrët e khajrit janë shumë për ata i cili dyrët e khajrit Do me dhanë se njeri ju për me bërë khajrit ka mundësi të shumë ta Vala estatiju el qiyama bi kulliha Mirë përta, ja Rasulullah, unë nuk kam mundësi me hynë këtë dyrë të dyrët e khajrit Se janë shumë Dhe nuk ka dëshimë se njeri ju nuk kam mundësi me mri të zita dyrët e khajrit sepse ka pra njerëzve të cilët e kanë ambicën e lartë. Ka pra njerëzve të cilët e kanë ambicën e lartë. Allahu i shtofu ata njerëzve, disa di kanë ambicet e, kan e larta, vullnetin e madh e kanë. Me punoe. Edhe shikon këtë njerëz, edhe pse në disa transmetime kë ka qenë blak. Blak ka qenë. E ka vetën nga me në Ali sallallahu alajhi wasallam. Ja Rasulullah shom ia ndyrte kajdit. S'muj me të i të këtej. Çka më bë? Pastaj tha fa akhbirni bi şey'in e të shëbë thubihi i thaë ja Rasulullah ma të regon një send prej punët e kajrit që të kapë në mirë për qëta të kapë në mirë e të shëbë thubihi e të messeku bihi të kapë në me dhëmbad për qëta dhe më stashloj dhe shikone shikone këfar më në gjurie i thaë ja Rasulullah mirë po mu sëmjep shumë se mu i me haruë mu sëmjep shumë se mu i me haruë Andë kjo është modestia, kjo është tjesëtësia e, e ka të reguë se sajko kapacitetin Rahim Allahu abdhen Araf e kadra nefsi hi fa vakaf Tha Omeri ibn pest, i bën Abdul Azizi U dhejtë si pënsë i muslimanve Tha Allahu e më shirof një robë I cili i di kapacitetet e veta dhe ndalët që ty Nuk i merë pun nbi kapacitetet e ti dhe aftit e ti Sepse vjen me sharrë dhe vjen me Sejnë dhe sëtë nuk i va krysi duhet I tha ja Rasullallah Musëm jetë punë ma shumë sësa Ka mundësit mi bonë se haroj Haroj Pasta i tha Për nga meri alai salatu vë selam Tha la je zalu Lisanuke ratë bëmbi dhikri la Tha letë vazhdoje gjuha jote Me qenë e lagur Me përmendjën Allahu të barëke vëtë ala A do letë A do pak A da do shumë e shumë tanë e vendosër në një vepër ve të pakët. Tha, laje zelu lisanu kerat të bëndë. Tha, le të vazhdoj e gjuha jote e njom dhe e lagur. Me, me përmendjën Allahu gjelën e gjelëluhu. Me përmendjën Allahu të barike, vëtë ala. Ka ndonë një sabredjetareve. Sa, për nga meri a.s. në këtë hadith, nuk e ka këshilu e që të laje pun të tjera. Po për nga meri ale i salatu e salam i cilja është inteligenca, inteligencave dhe këshilusi, këshiluzve dhe njeriut cilja edhon të kajrinë gjithë njeriut nuk është kopratës me u dheheq dretë të mirës dhe nuk ban për nga meri ale i salatu e salam shtrëngim për me të dhezë dretë ka e mira, thënë djetarët për nga meri ale i salatu e salam këtina nuk jadha veprën e vogën po i tha, mere dhikrin e Allahut përmendin e Allahut e kjo ta letëson tjetërën kur tje përmendin Allahun gjelle gjelalu Allahut e Allahu barë ki vëtala të fërcon Allahut e barë ki vëtala të jep fuqi Allahut gjellera të ashton vulletin Allahut e barë ki vëtala të ngritë ambicin Allahut e barë ki vëtala të band të dashur ata, Allahun e kur të band të i dashur Allahut gjelle gjelalu Allahut dëmë tije e kur dojë Allahut gjelle vëtala tije Allahut ta mundëzën me i bo pun të kajdit qëtë janë sëjnët e lidhura la jëzalu lisanuke ratë ben bidhikri Allah letë vajdoj e juha jote me qenë elagur me përmendjena Allahu tebareke e përmendëm tek me nga mërë dhe i thanja Rasul Allah eju ibad Allahi këjr fa cilat janë rëbta Allahot matmir cilat janë rëbta Allahu jelle jelaluhu matmir Aka roba Allahu të barë kjo, ata sa janë matë mirë, dha po. E ledhine i dharu u dhukir Allah. Ata të cilët kërë shifën, ta kujtojnë Allahu. Që du të me qenë, besimdari? Adresa e ti, simbol, likre e ti, reflekset e ti, ajo që ka e të regon të kënjërës dhe du të me qenë, se une manifestoj një që ka të lartë manifestoj besimin ndaj Allahu te bare ke uve te ara manifestoj besimin në cinsitë Allahu gjelle gjelalu manifestoj besimin në ataj cili ka kryuhe këtë kryim dhe shikore manifestimin e Allahu e te bare ke uve te ara në kryimin e ti dritën e Allahu e te bare ke uve te ara që dhët me qene dhe robi Allahu te bare ke uve te ara anë dhe të të salën Allah al adin dhe kanë zër imam tirmidhi dhe abdullahi ibn Mubarak thë kur qifën këta njërës ta kujtojnë Allahu Ka prej njerëzve që ti vitëm kur ti shifsh E dinë se me ta kime bisedu për Zotin Kime bisedu për Allahun të e barek Njeri ju dhët me mundu Me arrit një shkall Një shkall prej disciplinës të ti Dhe ajo cilë arrethona ta Se kur të shifët Me dit njerëzve se kjo është njeri disciplinu Kjo është njeri cili e përmendë Allahun jemë ju thëmë të atinë e përmendë Allahun të e barek e o të ala më manifestu kjo në pamjen të në duke në të në të në që do të pengamiri a.s. që do të pengamiri a.s. andaj në shumë brej adithëve pengamiri a.s. në ka përmendë në njëri ju i cili e ka rrit majën e intelektit është aty cilie përmend Allahu te bareke ve te ala në sahihun e bukharit në sahihun e muslimit se pejgamberi sallallahu alaihi وسلم ka thënë ka than Allahu te bareke ve te ala ana inda dhanni abdibi ka than, than un jam te robi jam çasto çish menon por mua dhe ky është hadith mdashtor dhe ky hadith ka shumë brekuptime të larta un jam thot Allahu jalla wala te robi çish menon ai por mua e tash tash shoh çish menon por Allahu jalla jalalu Ti dhe unë, që që menon Allah, unë të e barek e o të ala Andaj, Allahu gjellë gjellaluhu në shumë prej ajetëve Në ka kërku prej neve që me mendu mirë për ta Edhe pengameri a.s. ka thanë me ndoni mirë për Allah, unë të e barek e o të ala Argument, në sahiju në Bukharit Një njeri prej bashkohasve të pengamerit a.s. u shtri në shtrati smut Dhe shkoj pengameri a.s. dhe me vizitue Ishtë në shtri i smut Edhe i tha, sallallahu aleyhi sallam, i tha, të hurun, insha Allah. Tha, kime qenjë pastrim, dhe i pastruar me këtë smundje. Pastrim, insha Allah. Kjo është përj optimizmit, dhe mendimit të mirë mën Allahun të e bare kjovët të ala. Tha, ki mu pastru, insha Allah. Qaj, tha, jo, s'kam mu pastru. Tha, kam e mqut e vorët, kjo smuja. Kam e mqut e vorët. Djetarë, thoin, kam e ndukes për Allahun ka me ndu keshë për Allahun të, kjo, të e bare kjo e te hala e qka i tha pengameri alehi salatu e selam kema kul të idhen, qështu ishte qashtu masi ti ki me ndim keshë për Allahun gjele gjele aluhu edhe Allahu të trajtoj në njëtën forum në, sahi, në hadith e tjera kë njeri i cili pengameri alehi salatu e selam i ka than, ki mu pastru me këtë smuje kja ka këthi jo se ka me shku varre të varrezat, në më thonë ka me ndru jet pas 3 ditve ka ndru jet Pas tëri ditëve këndru jetë. Andepen nga mere Alejës Saratës, Hadidë Bukhari, gjithashtu ka thanë Alejës Saratës, ju gjibu një fellë, më bëllqen optimizmi, më bëllqen mendimi mirë. I thanë janë Rasulullah me lë fellu, i thanë qëka është fellë? Tha kelimet të në tëjjibë, fjalë e mirë. Me një fjalë të mirë, dikujna munë është me arrekti e shprejsat në jetë. Me një fjalë të mirë dikujt namunësh me atë rregullu këtë jetën. Me një fjalë të mirë të zënë nzi drejt pumave të mira, mundësh me ia ndrygjuë kërret fushat e jetës së tina me një fjalë të mirë. Andaj pejgamberi Ali sallatu alejhi wasalam i ka ndryshu shoktë tina me një fjalë të mirë. I tha pastrim, ai nuk e ngoi pejgamberin Ali sallatu wasalam, nuk e ngoi pejgamberin Ali sallatu wasalam. Andaj Allahu tebaraka ve teala e ka ncusur pejgamberin Ali sallatu wasalam se më than, thuaj ruba te min unë ndër zënë abdibi unë jam çishmenon në rob jam për mua e çishmenon nën Allahun te barreku u teala jeni oni devetën e tina se si mendon Allahu si se mendon Allahun te barreku u teala dhe në vazdim të hadithit tha Allahu te barreku u teala kush un përmend mua un e përmendi atë subhana u teala kush e përmend Allahun jallalah ai e përmend atë wala dhikrullahi akbar më të përmend Allahu është më e madhe ibni abbas i thonë ka komentuar këtë ajet ka thënë është një ajet në Kur'an që ka thotë: "Wa la zikrullahi akbar", përmendja e Allahut është më ma e madhe. Ka thënë, a e dini çka është përmendja e Allahut më ma e madhe? Ka thënë, tregona. O Ibn Abbas, tregona. Ka thënë, e përmend robi Allahun, edh Allahu e përmend robën. Ka thënë, përmendja e Allahut për robën është më ma e madhe se përmendja robit për Allahun. Kjo është kuptimi i ajetit. Domethën, ti kur përmend Allahun, nuk është e madhe kjo, se ti e rob kimë përmend. بينما داري صلاه والسلام قراله الله وش قال لك اللهم انا عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك اذا اوزت وني يا ربي يا ربي تن بلينوبريش استا ربي رب. فق الله كيما يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني ويين رز يوين الفقراء على الله يوين تفر على الله يوين Atë të të të kini nevoj të patje të rësushme për Allahun të barë ke uve të alë e Allah hua l'ganik Allah është i panerojshën për juve qëka i du është i Allahu gjellë gjellë lu a i të ka krijuve vëma bakëtukum vëma khalkukum illa ka nëfsim wahide tha Allahu të barë ke uve të alë kriimi juve dhe rinjallëja juve së bashku këtë komplet është si kur me kriju një njëri për Allahun gjellë gjellë lu nuk është kë Anaj neve shpesh herë Vetë mashtrohemi Dhe vetë ngritemi Me adhurimet tona Se mendojnë e se jena ti dhonë Allahu diçka dh dh dh dh dh dh Qehozat të adhash një adhurim Miskin Miskin i varëvër Gjahil, ignorant Ma dje stër ignorant Ignorant se stër nëngërkuar çka kur mendon se ti kurbana durimin te Allahu xhalla xhelalu ku me di çka i ki dhan Allahu te bareke u teala nai na meskini ne u kenjoft Allahu xhalla xhelalu taipni abasi me te permendi Allahu shume e madhe por me te permend Allahu te bareke u teala nuk es let tut me permend na Allahu te bareke u teala shum do te permend Allahu te bareke u teala shum hadithat dhe ajetat te cilat aludojn rreth madhështisë permendjes Allahu xhalla jan te shumta Mirpo, sot ishim disa projtëra hadithe. Dhe të kalojmë pjesën tjetër, cila është dobia përmendjes Allahu Xhela Xheali, cila është fryti për neve. Çka na vën dobi neve me përmendje Allahut e barëkehu Teala. Dobitë e panumërtë. Dobii dhe frytë të panumërtë. Për këtyre. Kando një tjetër. Për këtyre është enhu yatridu sheytana veqmuhu veksiru. Ma mawdha. E para për këtyre është së aiçin e përmend Allahun xhallaxhalahu hoshëm me zemër, edhe kur të fleje, edhe kur të ngritet prej gjumit, edhe kur osht duke ecë, edhe kur osht me fol, ka brejtëtarë kanë thënë, edhe kur të folsh me njerëz, nën vetë dije të përmend Allahun xhallaxhalahu. Nuk është çështje hajgarë, wama huwa bilhazm, nuk është çështje hajgarë dhe zbavitje dhe argëtim, por është çështje serioziteti, është çështje mallësi, Allahu xhallaxhala nuk na ka kriju kot e kot. Ya ja, ayuhan nas Ka thënë Allahu të barë e kjovetarë në surë lë muëminon O ju njërëz, a me ndoni se ju kemi kryuar kët e kët Të barë e kët Allah Allahu është i madh me ju pas kryu e kët juve I madh është Allahu, nuk në ka kryu kët Po në ka kryu e për shumë qëllime të mdoja dhe urësi të mdoja Anda je para prej Përmendis Allahu gjellëvala cila është E largon shëjtanin e largon shejtanin. E më largu shejtanin, çka do, me than, ju me largu do me than, me të më thon? Njeriu më largu shejtanin, do të më thonë me ju kthin në trashëmërisë të tij. Sepse njeriu kur është me shejtanin i prishet natyra. Djalëzohet. And Allahu te baraka o ta'ala në shumë ajete ka thonë. Inna shejtanaka kana lakum aduwwa fattekhiduhu aduwwa. O ju njerëz shejtanin e keni armik, merrni për armik. O ju njerëz shejtanin e keni A i cili mundohët me ju shkatruhe dhe me ju devijuhe dhe me ju lajthit Merënë për armik Qysh me morë për armik Më bështetunit e Allahu të barëke o te ala Më bështetunit e Allahu të barëke o te ala Andaj e para prej dobive të përmendisë Allahu gjelluala është largimi shejtanit Nësa shejtanit shikone Këthejë një një njërës e shejtanit ma ademi I tha Allahu të barëke o te ala iblisi Le uhujenuhum e gjmaim Kam i të deviju këtë ropët e tu Këtë kam i të deviju Edhe shikon i ropët e Allahu të barë këtë tala ta Të deviju Në shtresat më të ullët e të devijimit Allahu në rujt Në televizionet tona Edhe në gjuhen ton Shfaqet amoralitet haptazi Në televizionet tona Bohët amoralitet haptazi Ka u shveshe haptazi ka immoralitet nga shkallët më të ulta dhe ne ne na takollokin e ftocë na e na mir. Allahu te baraka ve taala ka thonë ta në, në Kur'an dhahara alfasadu fil bar wal bahr bima kasabat eydin nas ka shfaq e keqja në tokë dhe në det për i durrëve të njerëzve. Për i durrët të njerëzve. Andaj kush fai Allahu xhalla xalanu kush moralisht, është shronjos. Ku është Allahu të varë kjo e të ara Në zemra dhe ndërgjeshët e njerëzve është shërënjos Andaj shikon e iplisi që ka tha Le ughujenme hum e gjmain Ketë kam i të debiua Armitësie përbetume Ketë kam i të debiua Përveç, përveç kujna Që ka tha Illa ibadke min humul mukhlasin Ta përveç një kategorije njerëzve Së kam mundësimi prajka ta Ibadke min humul mukhlasin Robert E tu të sinqert të asë një prejkin. Thot Ibn Qajjim el Gjozie, djetari madhë prej muslimanve, tha, ka e diti i blisi se këta njërzë nuk ka mundësimi prejkë. Ka e diti. Ka e diti i malkumi dhe i malkuari dhe i dëbuari prej mëshirës Allahu Gjelle Gjelenu pse e pranoj para se me hin luft se une, një kategori njërzit nuk ka mundësimi u bakur gjo. Pse? Ka e diti dhe ka e mërvesh. Thojnë djetarët se i blisi Nuk e ka ditë Se sikë Nuk ka mundët i me luftu një kategoritë të njërësë Ka thanë po, a i ka bëhë kërëhasim me vetë vetën A i është ndjërë nga mëshira Dhe e ka ditë pëse është ndjërë nga mëshira Salahu Gjellolle ka thanë Usë gjudulli edem Fe se gjedull me la i këtu kullum um e gjmaun Illa iblise Ebe o së të këpër Përveç iblisit Përveç iblisit nuk bani sejsh Lakit me la qëtë banën sejsh Qka tha Allah u gjellora? Ebe u së të këbar. U bo me ndjemal dhe refuzoj. Kur i tha Allah u të kamit e dheviju bita dhejmit, tha një grupës të në të dhevijoj. Robë të tu, sinë qertë. Dykë qëllëci. Robë edhe i sinë qertë. Që që diti, e ka krasu vetë vetëm. Ajë cili nuk është si une, së në dhevijoj. Ama ajë cili është si une. Ajë cili është si une. Shumë letë e kam bëta. E cili është ajë cijaj Cine janë si iblisi? Dysë e ndë. Nuk është robi Allahut dhe nuk është i sinqirtë. Andaj Allahut e bare këlletare për iblisin që ka tha e bë. U refuzoj. Që ka refuzoj më ka robi Allahut. Refuzoi. Zdo më ka robi atë. Allahu në rujtë. Dhe pas taj tha, estekber. Estekber u bomë mëndje madhë. E gjithë Kur'ani Allahu gjennë lewana është në dy boshte. Në dy shtila. Cëllat janë dy shtila? Me adhuru Allahum لا مو كوني صينت يا ايها الناس اعبدوا الله او الناس اضرن الله بنيربط الله, الله جل وعلا اعبدوا الله مخلصا له الدين اضرن الله جل وعلا تصينت دفينتي andaj e pa da çik njeriu kur e përmend Allahu xhalla xhalalu, është se ja e largon shejtanin, ja largon djallin, ja largon ata e cilat ja prish njër zëllokun e tij. Ja përri, natyrën e pastër që na ka krijuar Allahu te vardi ke u teala, hadithin se kanë thënë mam muslimi ka thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thanë Allahu te bareke u teala, inni khalaqtu ibadi hunafa. Unë kam krijuar robtë mi të pastër. Fatat sh عليهم الشياطين, dhe u kanë ardh shejtana dhe i kanë prish i kam prish se përmendë Allahun e harunë Allahun nuk disciplinohet me Allahun të e bare kjovë të ara e prish moralin e tina nderin e tina pse? sepse e kanë gu shëjtanin a me e para për qëllimim e të mloja të përmendës Allahu Gjell e Gjellu është se të largon shëjtanin a shumë kena nevoj me largu shëjtanin si dë mos Pas Ramazanit, si do mos pas, pas Ramazanit Allahu në bo prej atët dhe sëtë I lagë mi gjuhë tona me përmendin Allahu gjelle gjelaluhu E ditë aprejdo bive Të përmendin së Allahu të barëke vëtala është Ennehu jurdi rrahman E kënoqë Allahu në gjelle gjelaluhu E kënoqë rrahmanin A i dini që do me thonë më kënoqë Allahu gjelle gjelaluhu A i dini që do me thonë më kënoqë Allahu të barëke vëtala Tematik në veti Mba dështia madhe më kërnosë Allahu te barekehu te ala me ti edhe me mua. I gjithë qëllimi i krijimit të robve është më kërnosë Allahu xhalla xelaluhu. Innehu la yirdani ibadehu el kufr. Wa in tashkuruhu yirdahu lakum. Ka than Allahu xhalla xelaluhu, Allahu nuk naçet çu ju ti bani kufër Allahut, mëohu Allahun te barekehu te ala. Allahu knaçet nëse ju e falenderojni Zotin e juve. Allahu knaçet nëse falenderojni Zotin e juve e çana mëthan muknësallahu te barakehu te ala muknësallahu te barakehu te ala domethan ti memor prej sendeve dhe mallështive dhe negativet allah xhelaluhu ti çka tan peigameli alayhi salatu wasalam ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khataraat wala khatara ala qalbi basharin tsalallahu alayhi salam muknësallahu xhelaluhu mefut allah te barakehu te ala no mushirin allah te barakehu te ala domethan diçka atëla definicioni është veshit s'ka dëgju, syri s'ka shikuar, as mendja s'e ka perceptuar kur. Domethënë mugnoj Allahu te bare ke u taalash mbi perceptimin e njerëzve. Shumë më mazati më perceptu këtë, u shumë më vështore mugnoj Allahu xhella, se zoti i votrave. E ti çish ke mundi të arrish ta më përmendën Allahu te bare ke u taala. Kënojët Allahu te bare ke u taala, as ai shaxs që s'janë rastëllat. Kur nuk hidhrohen Nuk shep në tyrat të, të, të tëre cka zymtësi, ersirë, ngrisit të vetullave. Hidrim nuk shep se Allah e din më smirti. Pa Allah u të bare ke o të Allah ka shlu prej mëshirës të ti. Allah u ku ta mëshirojë një robë, a nuk hidrojët me kaderin e Allah u gjelë, gjelë, qka ti ndodhë është i knastë? Andaj për gjashtullave të imani cilë është en të minebil kaderi, kha i rihi o shë rrihi, këta e din a vesh në teori. Në teorinë e për livrë, edhe në për lixëratët me të cilat fladitemi dhe vet fladitemi dhe i zbukur e le lixëratët. Nuk është kjo meselja. Nuk është meselja kaderit, meselja ligërate. Nuk është meselja livrë, meselja shkrimi, kalemi. Jo. Mu knaqë me Allahun te barek jo, ta'ala. Qa të të të të mërë? Knaqë me Allahun gjëlle gjëllala. Knaqë. Sa jetin mas mirti, që ka duhet të tijë? Nëse të ka privu, e dimse, nëse të ka dhanë, e dimse, te bareke, wa te ala A dojë prej përmendjeve të Allahu te bareke, wa te ala Rezulton me çka kënëtësia e Zotit Kënëtësia Allahu te bareke, wa te ala Prej do bive, të përmendje së Allahu gjelle gjelalu është se Ennehu ju zilul hemme wal ghamme anil qalp Përmendje Allahu gjelle gjelalu hu e largon piklimin dhe ngushtimin nga zemra A e dini nga sa kena në ngushtim dhe zemra tona? Zdo njone di vetë vetën e ti. Sa shpesh në ngushtohet shpirti? Në ngushtohet jeta? Kërka thënë Allahu te barek, jove të ala, për disa njerës, dhaqat alejhimul ardu bima rahubet. Thëtë Allahu gjelle gjelau al në surët tëvbe, për disa kategoritë të njerësër, tështë atë ju këshë ngushtu shpirti. Thëtë, dhaqat alejhimul ardu bima rahubet. Disa njerës për ju ë Faktikisht nuk jo është ngushtu toka, po atër e shqpirt jo ka është ngushtu e. Tha thëtë Allahu ujtëna bima dhahru pëtë atëpëse toka shumë e gjënë. E qish me e në gjënë uë vetën tonë në këtë tokë të madhë, në këtë qëllë të madhë, Allahu ujtëlle u ala, me përmendjën e Zotit. Me përmendjën Allahu të barëke ove të ala, me thënë subhanë Allah ila adhim, la hawle wa la kuvëte illa billahi la ali ila adhim, la ilaha illa Allah. Vajhdo la shaliku lehu lehu el mulk w lehu el hamd w huwa ala kulli shay'in qadir dhe cka dhe nu mundu mi perceptu po te kuptime te kynofjare cka po them allah te barre qutara neper me kyte te tira ve shkenai gaboneve cka po them allahu jelle jelalu andai per mendi allah te largon bikllimin e largon merzia njerze kan pasuri kan srpi kan luksoze kan komoditet kan vlera materiale mir po lumturia Gjërsia Sa shtopit e mdoja I ka njërzit Dhe në gjoksat e atyre pronarve E të atyre shtopide Existon ngushtimi madhë Shumë ngushtimi madhë Dojen me plasme ngushtimit Kuh është meselja Kiki univers, universit Këj universit madhë Këj universit madhë Këj universit madhë Këj universit madhë Ibn Abasi Universit djën Argumentan për më shirën Allahu gjele gjele aloh Qisat madhë ka bo Allahu te bare Kjo të të të tërë Mirë më prapë n Sepse nuk jetoj nën përputhje me ligjet të këtij universit. Duhet të jeton në përputhje me ligjet të këtij universit. Ky univers ka çelsa. Nëse mundohësh me hije, por jo dier të këtij universit ka më të ngushtuar shpirti. S'ke mundsi. Andaj tregoni dijetar në një ngjarje, sepse thash kë temë është e gjallë. Kjo temë është e gjallë, mirë po kthejuni në librave, sepse nuk msohet dini në policerata. Policerata është për kujtim. Kthehuni në librave. Kthehuni me përpikshmori. Libri i Allahut, Sunneti i Pejgamberit Ali Sallatu Vesselam dhe librat e dietarëve të mbyllët të muslimanëve kolosa të dijes, kthajuni në librave, mos shkojë jeta kotë kotë. E tregon kot. një dietar një ngjarje që ka ndodhur në historinë e muslimanëve. Dhe gjë që lidhet me këtë mese, çka nda pojojna mu përputh me universin e Zotit, çish mu përputh. Shikoni. Fოთ dietar. Një xhalife për një xhalife të muslimanëve. Dietar për dietarëve, pushtetar për pushtetarëve të muslimanëve. O është bërgosë njëri dhe ki kë njëri kërë është bërgosë është bërgosë me ekzekutim dhe më dhonë, i është caktue dënimi me ekzekutim mirë po pushtetarja sa i kohë ka dhënë do tja fali këti njëri me një kusht me një, ka, kam eksperimentu me njëri jo. ka dhënë me një kusht thunja ati për 24 orë për 24 orë nëse a i ka mundësi me e gjetë një vrim e cilën na e kena caktue në burgun e ti, në qelinë e ti nëse a i e gjenë kush vrima dhe shtekdalja neve ja falë në ekzekutim nuk e ekzekutojno edhe shkojnja komunikoj lojme e para mendoj e qfar gzimi njëriot kër i thot e ki një vrim këtu nëse delë të falët ekzekutimi me qfar vzele kish, mundu, kish mundu kime dalë, me vzele të matë matëmahë dhe fillon me lip minjar vinat e rojet e burgët dhe i thojnë, a ki nevoj për ndih? thojnë, po, kam nevoj për qekan për qekic fillon dhe e ban copa top murët e qelijes dhe nuk e qenë vrimën dhe vjen qasë dhe përfundon të në e gjitha vrimën? jo, thë nuk e gjitha djërësitët në djërësitët në matë madhe nuk ka mënë qenë e gjithë është në pytje me shpëtu për në ekzekutimit thot, kam baru koha kam baru koha tamëm e, e ka plonë piklim e madhë dhe mërzi e madhe e qka i thojnë thojnë, a e di ko është kam vrima thot, jo, me cop-cop e këmbaket thot, dera ka shen qel dera ka në qel, ti se ki provu hich kështu është jetë a ju shpeshtë herë mëndojnë a me gjitë lumëturit dhe begatit dhe mirësitë allohu të marë kjovëtara duke shpue në për murët e këtij universi. Dhe Allahu Xhelal ay ka lënë dirçel. A mund nuk i çelna ato? Na nuk i çelna ato. Mund dojna me hina për ngushticat më të vogla, nëpër vrimet më të vogla të ngushta, mos më gjeni as një kaçorë lumturie. Elana universin Allahu Tevareke u Teala. E rën Allahu Xhelal Xelali ti lejt sahib in na'i wal ni'ma. Mos ta ai ti cili pronari negative. Rahman semawati wal aradin. Mushiruzi çel ditokos. Të ajë, du të me trukit. Ajë kur të cjellë, s'ka kush me të ambil. Allahu u gjellë, ka dhanë, la mëmsike li rahmetihi. Kërë Allahu u gjellë, dikuj në rahmetin, së në janë mëshelë, dikush. Qërë e tëtë Allahu u gjellë, la mëmsik, së munësh me janë alë. Së kërë njerëzitë thojnë, filanit Allahu u gjellë alë, i ka dhanë shumë. Hajde në alëja, së munësh me janë alë. Dhe dikujtë Allahu së ka dhanë, të i së n edhe mund mbledhë gjithë edhe njërzë nuk i apin. Andaj për përmendis Allahu Gjellë Gjellë është se shlirohet shpirti, nga zlejhët, gzohet, hareja e, e përqafon këtë njëri. Prej, do bive të përmendis Allahu të bare kjo e tala është se njëriut ja mundëson gëzimi, sururin, ja gëzon shpirti, hareja, sa njëriju është i gzuar, me qka me përmendis Allahu Gjellë Gjellë Gjellë Allahu pejgamberi alayhi salatu wasalam që ditën e tij ka jetutë e gëzuar ibrahimi alayhi salatu wasalam babai pejgamberve babai pejgamberve ka pas di gjendje vetëm se ka çojtë edhe çka ka çojtë e përmendëm në rizat po pse ka çojtë e ditë pse ka çojtë nyalla ka çojtë për frikës për allah u jalla jallalu e ditë shumë begati ka valla allah dhe na përmendëm se lotë të dalin edhe prej beqative të llojat Allahu te barekehu te ala. Allahu te barekehu te ala nëpërmjet përmendjes së tina i furnizon robërit e tij me çëndësat janë të mahnitshme. Andaj prej përmendjes Allahu jalla jalalu ose Allahu te barekehu te ala jamsonjeriut gëzimin. Pra dobive kur njeriu përmend Zotin e tijna Allahu te barekehu te ala ka thënë diartu انه يقوي القلب والبدن. Ja forçon njeriu trupin dhe zemrën. Ormendi Allahu Jalla Jalalu indicon në shpirt dhe në fizik. Fizikën tonë. Andaj pejgamberi alayhi salatu was salam e ka pohuar në hadithet e tina se njeriu mund të mushurojë në mushurojë në fizikën e tij dhe më gjet ilaçin në fizikën e tij me Kur'an. Wa nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahma. Ka than Allahu Tevarekehu wa Teala, që na zbrit për Kur'anin, çka është shërim. Shërim tashmë në fizikën. Ta shëronë trupin të anë, dhe në krya ta shëronë, po di kur nuk i këpërovu e, kur nuk i këpërovu e. Andaj, përrej, përmendje se Allahu Gjellu Ale është se njeri ju shërohët. Shërohët, duke lezu Kur'an, duke përmendje Allahu në të bare kjo talë, i largohë dhimëta. Pse i largohë dhimëta? I thati përkajje me lëgjëzije. Thot, e pse, kushe ban dhimëtën? Kushe shkapëton dhimëtën? A nuk është Allahu Gjell Kusht e ka caktua Se në organizme njëriur Kusht sregullohën cendët Me pas dhimta Fizika jote Kusht e banata Pa Allah u te bare kjo u e te ara E ka paaj Me të shkaktu dhimtër E kusht është a i cilja e nolë dhimtër Pa Allah u te bare kjo u e te ara Nuk e janë ilacet I lacet janë Qka i ka caktua Allah u gjellë gjellë Andaj Në përmendjen Allah u te bare kjo u e te ara Ko mahnit të shumta Qudit të, të shumta Andaj prej Dobive të p dobi dhe të përmendjes Allahut është se ju në u iru lëgjë e ndryqon fëtira të ndryqon fëtira dhe në surën nur në surën nur Allahut e vare ke u atanë në këtë surë e ka përmend një cilësi të vetën nurin dritën Allahut Allahut nurus se ma avati wal ard Allahut është dritë atjeve dhe tokës pas taj ka shemboluje dritën e tina me ata qëka e ka shëmbulli një. Pas taj, Allah për zisa ajeteve qëka e përmend, e përmend se drishimin e besimtarve. Thetë Allahu gjellu ala, ve kullil mu'minine e guddunë min ebsarihim. Thetë Allahu te bare kjo e të arë, thuju besimtarve le ti ulin shikimet të të tërë. Dhe ka thonë djetarë, subhanë Allah, Allah këtë ajete ka vendos në surën nur, në ajetin e nurit të ti, dhe ka thonë ulin shikimet të të të të të të të të të të që më aludu se nëse ullë në shikimin Allah ju e drit andaj me përmendin e Allahot njeri ju ndryqohet njeri ju ndryqohet me përmendin e Allahot njeri ju i le gjunahet njeri ju ku ta përmendin e Allahot njëllora, i nëverit e gjunahet si në a njeri që ne përmendin vazhdimisht Allahot a s'ka mund tim i ba Allahot gjunah edhe nëse i ban gjunahet në njerë nëverit e të brevetës e ti e malkon vetën e ti e shan vetën e ti e ofendon dhe e qërton që që ka thënë Allahu Gjelluara fele uksimu bin nefsin lëvame betona në shpirtin qërtuës a i shpirti që dhe e qërton vetë vetën asan dhe pasri u ka thënë a e dili që e qërton vetë vetën kur të boj e dili të keqe që i thëtën marët koftë turp të koftë që shë e banë e këta jo të tjertë në thëmë që i thëtë vetëtës marët koftë që i shpe banë se, këtë I ven marë për Allahut e... E, e qësh më në ardë marë për Allahut kër nuk e përmenda kër Allahut? Nuk e ndjena praninë Allahu Gjellë Gjellënu? Andoj, prej përmendës Allahu Gjellënu, allës e ndryqohet një riu. E kër ndryqohet një riu, i shëf vetë vetën e ti, i shëf, e kalon vetën e ti dhe i shëf vetë vetën, qësh veprona jo? E dhe i shët marë të koftë, tërp të koftë prej Allahu të barëke vë të arë. Andoj prej përmejtës Allahu gjellëvara është dobija e ndryshimit të fityrës. Prej përmejtës Allahu gjellëvara gjellë është edhe dobija e si edhe së rrëskut. Allahu të aje për rrëskun, të ashtën rrëskun. E qështë të ashtën Allahu rrëskun? Kërë në po shofë në jehudi, mason, pëdrejt, zullumqar, kriminell, plot e për plot me pare. Djetarë kanë tanë, masulia port bankat bankat më të më është ekzistojnë në botë sot banka federale dhe banka e amerikanëve të bonka të kan kërreq të depozitom altonin e njerëzve arën dhe floririn e njerëzve kot e kot kot e kot pse kot e kot s'është nuk është rrezik ajo çka është rrezik kan thonë direktort rreziku është ajo vetëm të cilën ti e përdor dhe këy mundi më u begatu me ato. Ata që ka ikit në akond dhe në bankën tonë ajo nuk është risk, ajo është kesp, ajo është vler, vlerë. Vlerë materiale. E në për, përmendjen e Allahut të rrëheshit me veti rreziku. Andaj të veshab një njëri me jetë mesatare, mirë po për i përdor rrezikut Allahu te vale ke u taala dhe i shep njerëzit me plot e përplot parë dhe pasuri të cilat s'kan mundi më përdora ato do kom të gjej një ditë me jetë të rahat. Çfarë mundi? Çfarë mund thonë Allahu xhalle xelalihu? Ai kërket që të gamërat një ditë se ku me jetë të rahat. Pse se ka rru Allahu xhalle xelalihu. Ai thënë kur ta mshele komunci dikush me iaçel. Andaj, prej përmendjes së Allahut te barekehu te ala është selja e rrezikut. Prej përmendjes së Allahut te barekehu te ala është enhu yaksu dhaikira al mahabata wal halawata wan nudra. Kan thonë drejtart, prej përmendjes së Allahu xhalle xelalihu ose njërijut i a zbukuron dhe i a stolis dhe i a qëndisë Allahut e bare kjo e tala trupin e ti, qenjen e ti shpirtin e ti me qka, me halau me mbëllësi, me nmudura me shkëlqesi, me qka me ndryqim ndryqojnë disa njërës kur të rish me to ki të shir me nejt të mbëllësojnë ti ku vendimi kur rrimato dhe me disat e tjerë të, të randojnë qatë shumë që i thu vetëm në qkojnë vetëm në qkojnë se se, se përmendën Allahu xhalla xjalalu ve ta. Andaj nuk është nuk është qëllimi na me zgburue pamjet tona, është për qëllim me jetu me Allahu xhalla xjalaluhu, me jetu me madhrin Allahu te bareke ve ta. Menje pranina Allahu xhalla ve ala ku ka than Allahu te bareke ve ta. Wallahu maakum ajnema kuntum. Allahu është më Juve kudo që të jeni. Allahu është më Juve. Po por më kanë Allahu me neve, na do të mkon me ata. Sepse Allahu nuk është me dikanin i cili nuk është me atë. Në dhe për nga meri, salatu vë salam, i ka dhenë Allahu gjellu ala Te walle lafimen, te wallejit Na fut me qatë grupë, që ka ti e me qato Allahu në mundësof më këmë për e atyre Se të përmendin Allahu gjellu ala shumë Prej, do bive të përmendis Allahu të barëk është edhe se përmendje Allahu gjellu ala Të rashëgon dashurin dhe i Zotit Nuk ka njëri cilje përmendin Allahu në shumë Vetëm se ka me da është Allahu në shumë Kanë thonë djetartë në poezit e të tërë të, të shumëta dhe poetet e shumët dhe djetartë e shumët se aj i cili e donë një send e përsalit shumëta e përmen shumëta kur ti e do diçka përmenja banë më a vetën shumët tina e thu, a thu valë në kohën tonë, që përmenet mas shumëti? Qëka doj njerëzit mas shumëti? Lekon, pasurin, ekot ekot vë Allah pasha Allah unë ekot sepse kur të ishtë në varen tanë I lën të gjitha. I lën të gjitha dhe të lën të gjitha. I lën të gjithë dhe lojnë të lën të gjithë dhe mbetesh vetëm me Zotin tan. Ka thënë Allahu te barekehu vetana sura Rahman, kullu men 'aliha fan, we yebqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Krijt çka shih në prej donjës, kam u asgjësuar, kam u shkatrruar. U yebqa wajhu rabbik dhe mbetet Zoti jot. Mbetet Zoti jot. Andaj na jetoj në Allah me pejgamberin Ali salatu vesselam që jetojmë ne pengamën e sallam ai ka vdekur para shumë viteve sepse ka jetuar me Allahun xhallahu ala jetojmë ne shokët e tij ata kanë vdekur sepse i kanë dhënë xhurmët e përmendjes Allahut te bareku ve te ala xhurmët e përmendjes Allahut te bareku ve te ala desade ator dhën pengamedit aleyhi salatu selam ju jodhën mundësia me folme te vdekurit Isa si i iosdhon mundësia me ngjallit të vdekur, dorsa pejgamberi Ali sallallahu alaihi salatu wasalam, çka i iosdhon mundësia me formën e të vdekurit. Si ka thonë, shikonte pejgamberi Ali sallallahu alaihi salatu wasalam, në ditë për ditë i ka shikuar shoktë tinë, ka thonë, ka thonë wallahi më ka kap një morzi për vëllezërit e mi. I ka thonë ya Rasulullah, elesna ikhwanuk, ka thonë ya Rasulullah, anu kenan na vëllezërit e tu, kan luftu se për ata. Ati po na shef nëve. Ka thonë, jo, ju jeni shokë të mi. Ka thonë, bëdhezri të mi, a janë të të vinë pasmeje. Nuk më shofin, po më besojnë. Nuk më shofin, po më dojnë. Nuk më kam pa, po më pasojnë. Thojnë djetarë, subhane, i madhështë Allah, i që ja ka mundcu për nga meri të alej i salatu e selam, duke qenë aj gjallë, na të vdekur, aj me na folneve. Kur të bëmi na të gjallë, me ndjeket pranitë fjalimit për nga meri të alej i salatu e selam. Qikone, aji ka cind i gjallë kur në ka përmejnë neve. Tash aji nuk është, nëjë e në, dhe ndi në këta, dhe më dhërojnë në këta, sallallahu aleyhi sallam, është mërzlit për neve, aleyhi sallatu e selam. Dhe me thonë se, njërihu i cili jetër me Allahun Gjelle Gjelalu, Allahu i trashegon atina që dira, i trashegon Allahu të e barek e vëtala, sende dhe mahnit shme. Prej ma mahnive dhe prej sendeve ma të që ditura dhe ma të rëndësishme është se, njërihu i cili përmendë Allahun Gjelle Gjelalu, Allahu ja mundëson me da është Allahun. E kur të mundësoj Allahu me da është Allahun, Allahu të dënti e. Elucim Allahun te bareke ve te ala me emrat e tite te di te bukur qe Allahu te bareke ve te ala na emocion per atyre te zote per menden Allahu u shum Elucim Allahun jalla jalalu me te gjitha titete te larta dhe me te gjitha emrat e dite bukur qe Allahu te bareke ve te ala ta ndricojesh shpirtrat tona me permendjen e tina Elucim Allahun jalla jalalu qe Allahu te bareke ve te ala na emocion me cemrat atyre te cilat i kan gjuhut e lagura me permendjen e Allahu te bareke ve te ala ato te cvet e manifestoj me trupin e tyre me shpirtin e tyre, me ndjenën e tyre, me praninë e tyre Saqata i kanë besu Allahu jalla jlaluhu, elusim Allahun tebareke ve teala, qe Allahu jalla wala taboyte bal chatshim kudo çaje me, elusim Allahun tebareke ve teala, qe Allahu jalla jlaluhu, te mundsoje mu takueme pejgamberin sallallahu alei selam me shoktë tinë ne xhenetet e larta te Allahu jalla jlaluhu, elusim Allahun tebareke ve teala, qe Allahu jalla wala ditet e ajrimte, sadikimia ajrua Allahu jalla wala te pranon, elusim Allahun tebareke ve teala, qe Allahu jalla wala ne mundson me veprua edhe më mezell ne ditet e ardhme te Ramazanit الوسي بالله جل جلاله و الله تبارك وتعالى دعونصوي مبريتو شوم رمضانا الوسي بالله تبارك وتعالى ان الله المسلمان كذا تشار الله تندهمن تبغوسره المسلمان والله تيران الله بياتيمات المسلمان والله مشيرت نشان نقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله